Este o mare bucurie și plăcere, dragi ascultători, să vă aducem astăzi mesajul cuvântului lui Dumnezeu, pregătit cu atât amigală pentru sufletele dumneavoastră, nespus de prețioase. Noi, oamenii cei dreți, spre rușinea noastră, nu ne prețim nici pe departe atât de mult sufletele pe cât ni le prețuiește Dumnezeu. În ochii lui sunt atât de scumpe aceste sufletele noastre, încât nu și-a curțat nici chiar pe unicul său fiu, atunci când acesta a fost singurul preț care îi se cerea în schimbul lor. Astăzi, înainte de a ne apropia de textul nostru din Evanghelia după Matei, capitolul 26, ne aflăm în uh, momentele supreme ale prinderii Domnului Isus în grădina Ghețiman, la versetul 53 și 54. Înainte însă de a pătrunde în lecțiunea noastră, haideți să urmărim ultimul grup de oameni, tare necăjiți și plictisiți, care, în loc să se bucure de rai, sunt torturați de cum nu se poate spune. Vă e de mirare? Cine nu-și aduce aminte de povestea lui Ivan Turbin, că de despre care am amintit întreacăci în lecțiunea trecută? Știți că se făcea că el ar fi ajuns la poarta raiului. Acolo a ciocănit cum se cuvine și un paznic l-a întrebat ce dorește. El a început să întrebe dacă în rai se găsește vodcă, asta e băutura națională a rușilor, tabac, adică țigări, lăutari cu muzică, rock și tot felul de alte deaste. Bineînțeles, și s-a răspuns că astfel de articole lipsesc cu desăvârșire din rai. Atunci el singur și a luat, îl și s-a dus la iad, că numai acolo găsea ceea ce îl pe el. Povestea e poveste, dar arată un mare adevăr pe care îl ilustrează și episodul de astăzi, imaginând niște așa zis creștini care ar fi pătruns în cer plin de poftele firii lor vechi. Să o ascultăm. Povestitorul împreună cu un însoțitor care prin imaginație ar fi pătruns în cer, povestește în continuare. Lăsându-i de acum, ne-am văzut de drum. Și din depărtare vedem un grup mare de oameni țăfnoși cu toți ranchinoși. Oameni buni, ce vreți? Ce lipsă duceți? Bacă nu ne este ceva ce lipsește, ci chiar din potrivă, vedem cu obidă că sunt mântuiți oameni feluriți din religii multe, tot felul de culte. Noi pe vremea când eram pe pământ aveam secta noastră, Constituția Leasă, ori ziceai ca noi, ori drept la gunoi. Iar aici necazul e să vezi că harul a cules ce noi am dat la gunoi, iar acum ne vrea la un loc cu ei asta. La o vreme, luând seama că oriunde te învârtei, tot nemulțumiți ca ăștia și alte feluri întâlneai, omul se opri o clipă și îmi zise luminat. Știu, acum am învățat. Lecția ce mi s-a dat. Ori și ce plăcere de un lucru ce piere, îmi vestește că mă oprește de la fericire sus în nemurire. Dacă îmi place să petrec timp cu cele care trec, în cer nu le mai găsesc și am să mă plictisesc. În cer nu se calcă drepturi, în cer nu se fac avorturi, nu sunt știri să urmărești, să ai ce să pălăvrăgești. Clinton nu mai dă decrete care sunt doar parapete, după care îți maschezi plăcerea să comentezi baliverne trecătoare din lumea ce pieritoare. În cer nu ți televizoare cu filme de orșicare și nici carte să-ți arate pe Hristos prin săpături, ci numai doar din scripturi. Nu sunt micromagazine să mai afli ce și cine, nu sunt Biblii de cărat, nici amvon de predicat, nu sunt funcții de păstor sau adjunct ajutător, nu mai zice nimeni bravă, căci acolo orice slavă îi se aduce lui Hristos de cei care aici jos au umblat să-i o cunoască, să știe ce să slăvească. 10. Nu mai este să-ți adormi cu a ei povește glasul Duhului ce-ți cere viața întreagă și a ei vrere. Cerui tot o sectă doar, unde toți intre prin har. Nu-i loc pentru cine nu poate să iubească pe un alt frate. Nu sunt case, magazine să le cumperi în duzine, să muncești ca animalul făcând să hulească harul. Nu sore suplimentare, nu-s ceasuri în adunare. În ceruri vor sta cei care în viața lor trecătoare s-au silit în a cunoaște pe cel veșnic fără moarte, căci dacă aici jos nu ți-a plăcut de Hristos, cerul ar fi pentru tine plictiseală și suspine. Tot ce în viața mea de acum înainte voi mai face... Nu mă mai interesează dacă e bun sau dacă mi place, ci din toate cele care îmi vor umple viața jos, voi lăsa doar pe acelea care plac și lui Hristos. Amin. Iubiți ascultători, aproape că nici nu mai este nevoie de niciun comentariu, poezia în sine ne-a spus tot, și anume, trebuie să avem mare grijă dacă ne iubim cu adevărat sufletele noastre, dacă avem credință, dacă credem că există o viață veșnică și asta, slavă lui Dumnezeu, că toți cei care ascultă sunt convinși că o cred, atunci arătăm înțelepciune, în a umbla de acum încolo, după voia lui Dumnezeu. Doamne Tată Ceresc, așa să ne ajut să învățăm și în programul de astăzi să ne apucăm în mod serios, să cunoaștem voia Ta, să o trăim, să ne găsim plăcerea în ea, pentru ca să ne putem găsi plăcerea și în Tine când vom veni sus în veșnicie. Amin. I'm Versetul 53 de la Matei 26, în care ne aflăm cu studiu, Domnul Iisus îl îndeamnă pe petul să-și pună sabia lânteacă și spune, crezi că n-aș putea să rog pe tatăl meu care mi-ar pune dată la îndemână mai mult de 12 legiuni de îngeri? O legiune de îngeri după socoteala noastră pământească era cam de vreo șase 12 legiuni ar fi fost 72.000 de îngeri. Ce putere extraordinară însoțea pe Domnul Iisus pe drumul crucii! El, împăratul împăraților, merge la moarte însoțit tot timpul de o oaste îngerească nevăzută, care la un mic semn ar fi putut interveni. Dacă numai un singur înger a nimicit o oaste de 185.000 de oameni, împrejurarea aceasta, puteți să vă notați, iubiți ascultători, se află în Cartea II-a a Regilor, la capitolul 19, cu versetul 35. Dacă deci un singur înger ar fi fost capabil să omoare 185.000 de oameni, Câți oameni ar fi putut omorâ șase de îngeri într-o legiune? Dar câți oameni ar fi putut omorâ șaptezeci de mii de îngeri? Însă toate aceste legiuni erau disciplinate, puteau vedea cum este omorâtă căpetenia lor și nu făceau nicio mișcare. Aici este dovada sublimă despre smerenia Domnului Isus. Cu o putere atât de mare lângă el, mergea totuși liniștit și supus la moarte. Și aceasta numai pentru noi păcătoși, ca să fim noi mântuiți prin marea lui jertfă. Spunea un mare om al lui Dumnezeu Mărei în felul următor. Smerenia lui Isus este mântuirea noastră. Legiunile de îngeri sunt pentru alte treburi, nu pentru a scăpa de cruce pe cei credincioși. Crezi că n-aș putea? Spune Domnul Isus, Frații mei, Alungați toate umbrele de îndoială din inimile voastre, Domnul poate totul și dacă nu intervine într-o împrejurare, este numai ca să se poată înfăptui o lucrare mai mare decât cea pe care ne-o închipuim noi. Să fim liniștiți în credința că Domnul Iisus urmărește totdeauna binele nostru veșnic și să-i mulțumim așadar pentru toate lucrurile. Apoi Domnul Isus continuă în versetul 54. Dar cum se vor împlini scripturile care zic că așa trebuie să se întâmple? Toată voința Domnului Isus, toată puterea Lui și toată lucrarea pe care o făcea El, toate erau numai pentru împlinirea scripturii. Dar scriptura înseamnă voia Tatălui Ceresc cu privire la mântuirea și fericirea omului căzut. Făgăduințele harului lui Dumnezeu trebuiau împlinite. Și cum pentru împlinirea lor s-a dăruit de bunăvoie, Domnul Isus nu mai putea să se abată din acest drum. Crucea era drumul pe care trebuia să meargă, crucea era împlinirea scripturilor, crucea era paharul pe care trebuia să-l bea. Acest pahar nu era nici al lui Iuda, nici al lui Caiafa, nici al lui Rod, nici al lui Pilat, ci era paharul, Tatălui Ceresc. Era voia Tatălui, mijlocul cel mai potrivit pentru izbăvirea omului căzut. Domnul Isus iubea voia Tatălui, căci aceasta era mâncarea Lui și de aceea nu putea să se abată nici cu un pas de la împlinirea ei. Aici este toată taina Scripturii. Ea nu poate fi desfințată cum Dumnezeu nu poate fi desfințat, și nu poate fi schimbată cum Dumnezeu nu poate fi schimbat, ci Scriptura se împlinește întocmai la vremea hotărâtă. Câtă grijă avea Domnul Isus pentru împlinirea Scripturii! Câtă grijă trebuie să avem noi, cei care de bunăvoie ne-am hotărât să fim urmașii Lui, ca să-i semănăm și în această privință. El nu-și viața decât în cadrul Scripturilor și învăța clipă de clipă să fie ascultător. Oare noi putem să fim altfel? A fi creștin înseamnă a trăi necurmat în cadrul scripturilor, spre a le împlini întocmai și a îndemna și pe alții să le împlinească. Să nu ne folosim de libertățile pe care le avem pentru noi înșine, ci să rămânem în cadrul scripturilor și al împlinirilor. Crezi că n-aș putea? Îi spune Domnul Isus lui Petru. Dar cum se vor împlini scripturile? El era liber. Vedeți? Domnul Isus era liber să facă și altfel, rămânând tot Fiul lui Dumnezeu. Dar nu s-a folosit de posibilitățile pe care le avea, numai pentru ca să se poată împlini scripturile. Scriptura trebuie să se împlinească, pentru că în vederea aceasta a fost scrisă. Ia cuprinde planul lui Dumnezeu cu privire la mântuirea omului și a locuinței sale, adică pământul, și de aceea trebuie să se împlinească. Totul a fost prevăzut dinainte. Ce învățătură minunată pentru noi! Din clipa când ne-am predat Domnului, nu mai putem face tot ce voim, ci numai ceea ce este voia stăpânului nostru, Domnul Isus Hristos. În această voie stă adevăratul bine pentru noi, cât și pentru alții. În versetul următor, în versetul 55, Domnul Isus lasă pentru o clipă pe Petru și se îndreaptă către groata care venise după el cu următoarele cuvinte. În clipa aceea, Isus a zis groatelor. Ați ieșit ca după un harp, cu săbi și cu ceo merge ca să mă prindeți. În toate zilele ședeam în mijlocul vostru și învățam norodul în templu și n-ați pus mâna pe mine. Iată, dragii mei, că cine nu vine la Domnul Isus, ca la mântuitorul care aduce mântuire de păcate, vine la el, mai devreme sau mai târziu, ca la un tâlhar, ca să-l prindă și să-l omoare. Domnul Isus îți este ori prietenul de care te alipești cu toată ființa, ori dușmanul cel mai mare de care vrei să te scapi cu orice preț. Nu există stare de mijloc. Dacă te alipești de el, să-l mărturisești limpede. Un înțelept pe nume Hilel spune felul următor. Nu rosti un cuvânt echivoc ce nu se poate înțelege bine cu nădejdea că va fi înțeles mai târziu. După cum observăm, Domnul Iisus mărturisea cu limpezime Evanghelia și nu se uita la fața omului. Gloatele care veniseră cu sebi și cu ciomege ca să-l prindă, îl auziseră de multe ori vorbind în templu și poate i-au admirat înțelepciunea, dar n-au primit învățătura lui ca regulă de viață, nu s-au alipit de el ca să-l urmeze în sfințenia lui, ci din potrivă se simțeau deranjate în felul lor de trai păcătos și de aceea au venit la el ca să-l omoare Prezența lui îi deranja Din admirator al lui sus, poți să devii dușmanul lui de moarte A fi admiratorul învățătorii lui sus e un lucru Dar a fi trăitorul învățătorii lui sus este cu totul altceva El nu se bucură de admiratori, ci de aceia care trăiesc cuvântul lui Trăitorii sunt urmașii lui cu adevărat, care și-au dat viața pentru el. Domnul Isus și de zilnic în mijlocul gloatelor în templu, dar n-au pus mâna pe el. Acum însă, aceleași gloate au prins ocazia ca să scape de el. Cine se prea obișnuiește cu Domnul Isus și cu Evanghelia lui fără să o trăiască, va ajunge într-o zi în ceata omorâtorilor lui, la fel ca și groatele care îl ascultau zilnic. Să nu trecem nepăsători pe lângă adevăr, ca să nu devenim vrăjmașii lui. Dacă groatele ar fi pus mâna pe Domnul Isus când era în templu, adică în înțeles duhovnicesc, dacă el ar fi cercetat cu deamăruntul și ar fi cercetat învățătura lui, primind-o ca regulă de viață, ar fi devenit prin aceasta ucenicii Lui și nici de cum omorătorii Lui. Domnul Iisus le spune, deci, ședeam în mijlocul vostru și n-ați pus mâna pe mine. De aici tragem învățătura că trebuie să pui mâna pe adevăr, adică să-L pipăi, să-L cercetezi și abia atunci vei vedea frumusețea Lui, atunci vei simți nevoia să-L primești și atunci vei vedea că viața este cu neputință fără El. Să fim atenți. Domnul Isus a și astăzi în mijlocul nostru. Dacă nu ne alipim cu toată inima de El, va veni vremea când ne vom ridica împotriva Lui. Să fim atenți. Domnul Isus a și astăzi în mijlocul nostru prin cuvântul Lui, prin felul Lui de a fi, prin adevăratele mădulare din trupul Lui. Dacă nu ne alipim cu toată inima de El, ca să-L mărturisim cu curaj și din pezime, Va veni vremea când ne vom ridica într-un fel sau altul împotriva Lui, împotriva adevărului Său și împotriva trupului Său, adică a credincioșilor Lui. Domnul Isus dă o explicație pentru toți cei care ar fi avut urechi de auzit să audă și anume le spune în versetul 56. Dar toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească cele scrise prin prooroci. Atunci, toți ucenicii Lui l-au părăsit și au fugit. Ne aducem aminte că prorocii au vorbit și au scris călăuziți de Duhul Sfânt, iar Duhul Sfânt, care vedea mai dinainte tot ce avea să se întâmple, le-a spus chiar și amănunte. Lucrurile nu s-au întâmplat pentru că au fost scrise, ci au fost scrise pentru că aveau să se întâmple. Iar ceea ce avea să se întâmple... Era atât de necesar mântuirii neamului omenesc, ca și însăși mântuirea. Și despre noi sunt unele lucruri scrise care trebuie să se împlinească. Dacă trecem de partea lui Dumnezeu, se vor împlini lucrurile care țin de această parte. Dacă nu, se vor împlini lucrurile care țin de cealaltă parte. Toate amănuntele din drumul crucii pe care mergea Domnul Iisus, desevârșeau mântuirea noastră și fără fărăiere nu ar fi fost cu putință mântuirea. Unul din amănuntele drumului crucii a fost împrăștierea ucenicilor. Ne spune Evanghelistul Matei că atunci toți ucenicii l-au părăsit și au fugit. Cât de grea este suferința când rămâi singur în ea, când și cei mai dragi te părăsesc. De fapt, în suferință ești totdeauna singur. Cât de înspăimântător este întunericul nopții când trebuie să mergi singur pe drum. Cât de groaznică este singurătatea pe mare înfuriată când toți prietenii s-au înecat. Sunt momente când toți te părăsesc. Privește în clipa aceea la Mântuitorul tău. Domnul Isus a rămas singur în suferința lui. Nici o minune n-a făcut. Nici un înger n-a intervenit ca să-l apere. Cât de greu este să mai rămâi lângă un mântuitor, părăsit de toți. Dar aici este toată taina credinței. Să crezi și să te încrezi în Domnul Iisus când îl vezi părăsit de toți, chiar și de cei mai apropiați ai Lui. Fericirea acestei statornicii, E atât de dulce și de plăcută, încât nu se poate spune. Știu numai acei care o gustă. John spune așa. A crede în Hristos când este învăluit în întuneric, a te ține de Mântuitorul când toți îl vorbesc de rău și îl uită, aceasta este adevărata dragostei și credință. Cel care în noaptea întunecată cântă o cântare lui Hristos, cântă cea mai bună cântare din lume. Versetul ne spune așadar că atunci toți ucenicii l-au părăsit și au fugit. Cu aceasta, iubiții mei, încep patimile cele mari ale Domnului Isus pentru păcatele noastre. Ucenicii s-au împrăștiat ca nori într-o furtună mare. În joia patimilor e un obicei în bisericile catolice să se stingă 12 lumânări, rămânând numai lumânarea care reprezintă pe Hristos. Singurătatea Domnului Isus în suferință este leacul bolii singurătății noastre. Prin singurătatea Lui suntem noi izbăviți de înstrăinarea noastră față de Dumnezeu și de casa Lui. El a rămas singur în suferință ca să nu mai rămânem noi singuri când suntem încercați. Chiar când toți ne părăsesc, El rămâne cu noi ca să nu fim singuri. Binecuvântată să fie toată rânduirea Lui, care a-L o în sine însuși, încă înainte de veci, pentru mântuirea și fericirea noastră veșnică. Iată, iubitorilor ce-a urmat în continuare. Versetul 57, îl citim. Cei ce au prins pe Iisus l-au dus la marele preot Caiafa, unde erau adunați cărturarii și bătrânii. Știți? Nu-i nădejde în mari preoți, nu-i nădejde în cărturari, nu-i nădejde în bătrâni. Ei nu sunt pentru Isus, ci împotriva Lui. Sufletul care vrea să cunoască pe Isus trebuie să se ducă direct la El și îl va cunoaște cu adevărat. Sinedriile totdeauna au pentru Isus numai legi care îl condamnă, pentru că preoții, cărturarii și bătrânii care compun aceste sinedrii, nu au în inimă loc în care să încapă Iisus adevărul. la Sinedriului la început a fost bună, dar a fost stricată de păcat ca multe alte lucruri bune din lume. Talmudul scrie limpede, în Sinedriu să fie aleși numai oameni care pot dovedi că un lucru este curat, deși este necurat. Iată deci după ce criterii era alcătuit Sinedriu. Isus a fost prins și dus la marele preot Caiafa. Caiafa înseamnă piatră și așa era el din punct de vedere duhovnicești, era de piatră. Lângă Caiafa erau cărturarii și bătrânii. Vai, întunecata adunare! Totdeauna la curtea unui ierarh, adică un mare preot, sunt adunați cărturarii și bătrânii ca să judece pe Isus. Nu autoritățile de stat prigonesc pe isus mai întâi, ci autoritățile bisericești. Vai, n-ar trebui să dea de gândit lucrul acesta și în zilele noastre? Voi ajunge și eu, bătrân, și de aceea este necesar un exercițiu din tinerețe, ca atunci să nu încetezi de a fi receptiv pentru lucruri noi. O, ce scaun de judecată! Un om care își pierduse orice simțire duhovnicească, un om de piatră, înconjurat tot de oameni împietriți, avea să-l judece pe cel mai drept, pe cel mai nevinovat, pe cel care era judecătorul adevărat. Dar acesta e drumul crucii. Domnul Isus a mers umilit pe el până la capăt pentru noi. Să nu uităm, iubiților, pentru noi! Cu ce ură se uitau membrii sinedriului la Domnul Isus? oh că de când voiau ei să scape de acela care le turbura viața lor de păcat, de acela care le descoperea adevărata față, care le spunea fără ocol că ei, cei întinați, stau pe nedrept în scaunul lui Moise cel curat. Iată așadar unde a venit Iuda să-și predea marfa, în fața acestui scaun pângărit. Adunarea de la Marele Preot Caiafa era de piatră, așa după cum era însuși Caiafa. În înțeles duhovnicesc, oricine se adună la Caiafa, piatră, devine ca el când este vorba de Hristos și de adevărul lui. spune cu cine te însoțești și îți voi spune cine ești, zice proverbul. Nu poți avea părtășie cu vrăjmașii lui Isus și tu să-i rămâi totuși prieten. Este un lucru cu neputință, câtă grijă trebuie să avem în mijlocul oamenilor când este vorba de părtășie și de conlucrare, cât de veghetori trebuie să fim ca nu cumva să luăm parte la adunările din curtea lui Caiafa. Aceste adunări totdeauna vor condamna pe Domnul Isus. să alegem mai bine calea crucii împreună cu Isus, decât slava adunării din curtea lui Caiafa. Cine are urechi de auzit, să audă. Ibiți ascultători, Dumnezeu ne-a dat urechi ca să-l auzim mai întâi pe El. Să le folosim, deci, în scopul acesta, pentru ca să putem să avem parte de viața veșnică împreună cu El. Să ne arătăm mai înțelepți decât străbunicii noștri cel puțin acum, să zicem, în ceasul al 12-lea, când Dumnezeu ne atrage atenția asupra marelui pericol care ne paște ori de câte ori ascultăm și șaptea satanei cum a ascultat-o Adam și Eva în grădină. Să fim deci înțelepți și pentru că Dumnezeu ne-a dat libertatea să ascultăm de bună voie vocea lui, să ne îndretăm către el și astăzi și să ascultăm îndemnul prin care ne cheamă la el. Ne cheamă să ascultăm Șapta lui plină de iubire La punctul acesta anunțăm încheierea programului 237 Din partea emisiunii creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții Dorim ca binecuvântarea Lui Dumnezeu să fie și să rămână Peste toți cei ce se deschid să o primească Amin în jurul său Muzicața lui o-ncredință, lucrăm, luptăm cu voie bună, pe Domnul îl urmă. Cu toți rândurile strângem, Iisus ne Iisus E aliasă, duhul ne luptă mere. e glunta luptă, nu ne pasă, cu noi e Dumnezeu. Ia sa fapta și cu Yeah.